Видни музиканти Няколко млади братя-музиканти бяха прияти от учителя. Стана дума за последните концерти на Чиампи, който беше посетил София и за други музиканти. Бах има най-съвършен череп от всички музикални класици. В лицето му са застъпени Венера и Юпитер. После той е слънчев тип. Има хубава памет. Бах е любовен. У него има любовен елемент. Взема живота като нещо весело, като забавление, но е религиозен. С устойчиви чувства. По видимому, Бах като че ли отстъпва. Но каквото мисли, ще го направи. Много малко е било развито него щеславието. Бах е преди всичко музикант, който се е добрал до извора на музиката. Неговата музика е изворна, бликаща, с много възможности за разработване, с много идеи. В нея няма мелодични линии, но има богатства на мотиви. Той е повече воден. Бах е пратен с една мисия, Бетовен с друга, Моцарт с трета и прочее. Бетовен е искал да създаде нещо, за което е нямал позволение и затова това оглушал. Понеже Бетовен е преживял големи мъки и нещастия, музиката му показва силата на побеждаващия дух на тези препятствия. Музиката на Бетовен изразява борбата и победата на духа Обетовен човешкият дух води борба. Бах е един бликащ извор, който притежава в себе си чистотата на съдържанието, което е и по-близко до смисъла. Когато слезе водата надолу, това е бетовен. Да вземем например песента Фирфюрфен ако се разработва и се оркестрира но основният мотив не се губи и постоянно звучи в различни инструменти ту в флейта ту в контрабас това ще наподобява бах бликащият извор ако пък се разработва така, че основният мотив се губи Разсейва се. Тогава ще имаме разлята вода и това вече е бетовен. На първ поглед тази разлята вода може да се счита от светските хора като много богата и красива музика. Но тя е вече с относителна чистота. Значи, разлятата вода има относителна чистота, а в изворната вода Имаме абсолютна чистота. Паганин е свирил по 12-15 часа на ден. В него има нещо гениално. И ако бе живял по-дълго време на Земята, щеше да създаде нещо по-хубаво. Замах. Творчество има у него. Хуберман и пшихода може да ги проследиш как са свирили едно време в Индия със своите инструменти после със своите арфи и прочее Тогава не са били много видни музиканти На Хуберман са му дали едно препятствие в очите за да не го съблазни светът. Музикантите са изложени на големи изкушения и двамата свирят хубаво. Няма какво да ги критикуваме, но ако на пшихода му се даде музикална публика, ще свири 10 пъти по-добре. Чиампи, този италиански виртуоз, е бил роден при много добри условия, Цигулката на Чиампи е от 1709 година и струва около 5 милиона лева. Чиампи свири всеки ден по 4-5 часа. Да се снимат тоновете отгоре на физическото поле не е лесна работа. Така ще се подобрят съобщенията между този и онзи свят. Чиампи има много чувствителни ръце. Някои музиканти свирят на дълги вълни, Чиампи свири на къси вълни. Да се свири на къси вълни е по-хубаво. При късите вълни няма никакъв дисонанс в музиката. Музикантът си има вътрешна публика, на която външната публика е само отражение. Публиката изчерпва много музиканти, но когато музикантът дойде до мощната страна на музиката, тя го възобновява. Чианпи казва, че в музикално отношение Зала България е една от най-добрите в България. Стана дума за югославският сигулар Балокович. От невидимия свят пращат тези артисти. Балокович си е почивал някъде горе, но го пращат да свири на тези деца. Листата на дърветата в божествения свят свирят по-добре от койкато най-големият цигулар тук. Мазаров цели 30 години е работил за да добие това постижение на гласа си. Един брат попита, достигнал ли е той до върха на своето развитие. Има още да постига. Мазаров взема участие духът на Карузо, който беше тенор като Мазаров.